Hát azért volt már olyan spinóza, ahol a hónapértékeléseken, vagy valami más eseményen, amit én tartottam, szintén voltak székek a színpadon. Csintalan Sándorral konkrétan volt a beszélgetés, vagy sem? Látják, erre már nem emlékszem.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 Külön kértem Filippov gábor hogy ezt a mai napot hagyjuk ki, ennek számtalan oka van, de a lényeg benne én vagyok, aki azt mondtam, hogy olyan fura állapotban vagyok, amit pontosan elmesélek önöknek, ha kérdeznek, ha nem akar egy szót se fog szólni. Nem akarok egy olyan beszélgetést, ahol neki nagyobb mértékben kell törődnie velem, mint abban, amiről beszélgetnénk. Navracis Tibor is ki...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 Ugye a jövő héten hétfőn vagy kedden kezdek, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, azt még ma elmesélem önöknek. Jó Lakatos István, jó reggelt! Szia! Megséltem kérdezni, miért vagy furcsa állapotban. miért vagyok furcsa állapotban? Azt mondhatod, hogy csak el, ha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 Az egyik az Filippov Gábort is érintette, és én egyébként is kiszoktam kérni a tanácsát, ahogy más dolgokban bele szoktam és még ilyen lesz, csak ez a hét kimaradt, tehát a jövő hét nem még hívlak. És Filipov Gábor meglehetősen elfoglalt, így késő este írt. Nekem írt egy választ, amit egyébként akár elküldhettem volna a hallgatónak is, de nem küldtem el,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 ez hihetetlenül jó érzést okozott, és ha bár nem értem el semmilyen olimpiai sikert, valahogy úgy kezelültem közel ahhoz az olimpiához, ami nekem fontos, hogy ez egy tízes skálán nagyjából tízesre zaklatott fel. Gyerek, gyerek voltam, egy szerelmes gyerek, aki beleszeretett ismét az életbe. Független attól, hogy mennyi kudarca van. Azért tudom átélni az gondolataidat, mert éjjel három kettéig nem voltam, véletüleg, ugyanaz a téma foglalkoztatott. Nem tudtam el Jó, de minden... Köszönöm, had... hadneselem. Hadneselem, egy csomó mindent próbáltam levadászni, mert érdekeltek a tenapi események, mert mindenképp meghatározó volt. akárhonnan. honnan uh, És akárhogy érték Fantasztikusan működött az Úristen és a véletlen így együtt.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 és nem egyfordulós történetek voltak, meg hát az is nagyon sajátságos érzés volt tenap, és Dúl Szabolcsnak és a hvg nek egy valakinek jeleztem azt, hogy azért beleértve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 Igen, de ez nagyjából november eleje után nincs meg. Szia! Mm -hmm. Szóval csak nem hangzik. Hát arról nem beszélve, hogy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 Anyukába bizonyíték arra, hogy öreg kutya is tanul kunstokat, én pedig arra, hogy egy látszó kihalt fa is tud új ereszteni. Na, még mielőtt nagyon beleszerettek a saját mondataimba a 0614890999, valamint 0636771161. Ma a 2019. január 11-e péntek van, Fen a hegyekben mínusz 6, minusz 7, itt a síkságban mínusz 2, minusz 3 fok van,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 és amelyben az elkövetkezendő háromnegyed órában természetesen csak és kizárólag kiúr szól. Ezen kívül önökkel beszélgetek, a felhívnak, én önmagamtól az igényet a világán nem fogok semmit sem mondani. We'll oh 614890999 és 61. ez a fejfej minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A Hallgatók és fial János műsor, önök azért hallgatóim, én pedig fial János volnék. Ma 2019. január 11-e péntek van, és 5 perccel múlott 418. Elérhetőségem 06148909999. Valami nulla a -7, 7, 1 1 6 figyelek a vamire. Jó hallottam így rádióban magát. Most találtam meg a civil rádiót. Mindig csak az ATV-be <gül> Nagyon érdekes dolog, mert képzeljétek, tegnap viszont valaki megtalált engem itt a rádióban, aki sohasem hallgatott engem, és volt egy elképzelése rólam a műsorom alapján, és miután nem mondott az igyejt a világán semmit,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 egy rádió és egy tévéműsor, tegnap volt bizonyítéka, ami pedig az ön esetét illeti, hát ugye nagyon igyekezni kellett, hát ki tudja, hogy az a jégtábl, ami alattam van, mikor fog elolvadni, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de egy dolgot tudok önnek mondani, welcome. Azt akarom mondani, megismeri a hangom, meg se ismeri így Ugye, de nem mondja a nevemet. Ön igen, igen. Na, hát igen. akkor látja, ez is működik. teljesen más. Oké, okay. hát ez maga nagyon éles agyú. Nem, nem, az, ez az nem, ez az Isten. Ez az Isten, hogy én azt mondom, <gül> én hogy ön Hát igen, ki más lenne. Ez nem az én, ezt ez, ez az ember nem tudja. Ez nem olyan dolog, hogy az ember edz, és akkor megismeri valakinek a hangját. Ezzel vagy együtt él vagy, vagy meg van csak éppen a karácsony nekem, hogy esemmest azt nézem, hogy 8 kor le kell, hogy majd tegyük, de hát akkor ugye kint is bácskai járön. Úgyhogy megismertem, mesélni mit a akart Azt akartam mondani? mondani, hogy egészen más a rádióban, és te, szóval teljesen olyan, mint régen, de teljesen más a, a tévében. Hát tanultam a magam előnyire átrányára. És hogy jól érzi azt magát? hogy azt kéne kérdezni, hogy jól érzelve magamat a bőrömben. néze tegnap jól éreztem magam a bőrömben, mert megengedtem magamnak azt, amit egyébként korábban megengedtem magamnak, beleértve vagy nem számított, nem számoltam a következményekkel, és amikor ezt megengedem magamnak, akkor nagyon szabadnak érzem magam, aztán utána persze beszarok, hogy mi lesz, mi lesz a következménye. Mi, mi az, amit megengedett hát ez az, amit ja, nem mesélhetett. Nem az, az a tévé-ben. Az az az azok, azok az események, amelyeket tegnap különböző közszereplőknek küldtem, azok szerintem akár kiverhették volna a biztosítékot is, igen. de még se e Mi Hát onnan, hogy visszajeleztek. Ja, aha. Tehát És a, az, azt, a írt, az, azt, kormányinfóval függ össze? A tegnapi esemesek, igen. Azok igen. Igen. Azok igen. És ez rázta meg annyira? Valami olyasmi történt, amire nem gondolt? Hát igen, olyasmi is történt. Igen. Nekem, nekem. Tényleg? Aha. Tehát, hogy az hát, embernek ez... a számon tartottsága, ez nekem a honpola...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 és ott állok a Mennyországban, a bejáratnál, és azt mondják, hogy fialad neked egy másik ajtón kell bemenni, és akkor visszakérdezek, hogy miért, és azt mondják, hogy tudod te jól, akkor ez az eset biztos eszembe jutott volna. Jó Nagyon nehéz azt megélni, hogy egyfelül ugyanaz az ember vagyok, másfelül pedig egy másik ember, és mielőtt még egy egészen fantasztikus ember lennék, olyan, aki nincs még egy a földön, fogom magam és meghalok. Hát, tudja, mostanában vagy egy ideje én is szoktam erre gondolni. Hát ez, ez a legszörnyűbb az életbe, az embernek a... Előrehaladás az időben. Hogy nem, tudom, nem, nem, nem, nem, nem. Az igazán nagyon rossz dolog, amivel magának nem kell számolni, az, hogy egyébként nem tette meg azt, ami itt volt, azt, amit egyébként elvárt tőle, nem a haza, hanem saját maga. Tehát ahogy például. Nem, ön... Ez nem igaz. De, ez nem de, igaz, de, hogy de. maga ilyet nem mondhat. Ez nem igaz. De ez a fontos. Ez ez a fontos ez a, nem ez a fontos. De. Ez a fontos. Tehát az a fontos, ahogy ön a környezetével bánik, ahogy a környezetét szereti. Ez a legfontosabb. Jó, ez nekem abszolút negatív, hát, mondjuk ebben teljesen miért? mínusz zónában vagyok. Nem. Hát persze, hogy formában ez van, teljesen. de az az élethelyzetéből fakad. Minusz Minus De az az élethelyzetéből fakad. De ön egyébként nem nagyon tud negatív lenni. Nem, mert kérdezem meg a családbaba. Hát az egy másik kérdés, de, de amit az emberek egyébként önről tudnak, akik nem családtagok, azok azt mondják, hogy maga szintén egy leállíthatatlan motor, tehát sluszkulcs nélkül is megy. Hát.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 061489099906-3677116, lett közben. Ma a 2019. január 11-e péntek van. Figyelek, ha van mire. Kicsit olyan a hangulata mint ez a mint ez a zene. és köszönet, hogy nem hívtak meg a kormányinfóra. Tegnap 11-től negyed, ig rendet csináltam otthon. Volt mit, amíg végighallgattam a kormányinfót az elejétől a végéig, bár két vége is volt. Watching me fall, for it seems like years, years yeah. Watching me grow small, I watch me disappear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 semmi más nem tudtunk meg. Szerintem a legfontosabb az megaltán ez a nagyon rövid, még szép talán, de nem Nem, nem, biztos. nem, nem ezek nem voltak újdonságok, és amit mondott az, az egy mondat, amire nem kérdezett rá ön, az sem volt újdonság. Maga a, a, a kormányinfó az, a csempésznek fogom nézni a hétvégén, azt mondják, hogy egy egészen fantasztikus film, és a Clint Eastwood alakítása révén Orbán Viktor tegnap fantasztikusat alakított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 Ehhez persze olyan emberek kellenek, akik ezt lehetővé teszik, részint a Zugló tv részint a parlamentben, de hát nem kell nekem egyikben is ott lennem. Annyi hely van még a világon. Azt mondta egyszer Lázár János, hogy elvi kérdés, nos...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 Halárokocognám magát, hogyha elmesélném önnek, hogy mi hogy meghívjanak, de nem tehetem meg. Viszont halása... Kovács Zoltán minden esetre egy kérdésben, egy hajnali SMS-ben sikerült arra ráébresztenem, hogy nem egy jelentős dolgok, dologban, de hazudik. És ez nem jó, ha a kormány ő hazudik. Teszem hozzá, az nem jó, ha bárki hazudik. Hát ezt megértem neki. Meg.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 Képzeljék el, hogy ezt a kórszámot például a kompola mellett csak halakkal lehet hallgatni, de mi mégis együtt vagyunk 10-valahány éve.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 Vagy ezentúl ön fog rendelkezésre állni, mint az ország második embere. Az az ember, aki egyesztám első személyben tudja eldönteni azt, hogy Magyarországon mi zajlik, és nem hozza olyan helyzetbe egyetlen beosztotják sem, hogy a mai esemény után. Hát ha Facebookot olvastad, hogy hé, magyarok, nem tudom, izé, most élesek Gulyász Gergely pihen. E én biztos vagyok benne, hogy Gulyás Gergely és uh, Orbán Viktor... volt, be kell, be kell, élni, be kell Tehát az biztos, hogy le le. és Orbán Viktor viszonyában ez a tegnapi nap és semmilyen változást nem fog hozni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 És ha most nem vagyok kellően félreérthető, megsüvegelem nem abban az értelemben, hanem más értelemben a bödét, amikor oda a melegítőjét.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 tisztelet, gazdasági dolgokról nem beszélgetek. Miss <gül> Elnézést, tudom, ki nem szarja le azt, hogy ön miről nem beszélget velem? Pedig ezt áthallásosan, mondta, ugyanez a reakcióm.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 percünk van, hogy bármiről beszélgethessünk. Bármiről. 061 és 0636 Ma 2019 január 11-e péntek van és 9,5 perc múlva lesz 8 óra. Ez a Kejfejancsi a rádió Jó reggat! Jó reggat! Jó reggat! Jó reggat! még egy Jó segíteni Jó reggat!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 Csabalaczi, okos lesz! Nem tudom, hogy az a lényegi kérdése, azért is nem kérdeztem az előbb, hogy miért nem mutatták egyébként soha a kérdezőket? Nekem nagyon-nagyon zavarta, nap, hogy napon a közösítést. Mert ez a kormányinfó egy emberről szólt. ebben kell engem a legjobban, amire nem válaszolt. Például Navracsis is a korábban fejtett kérdését, amit nem válaszolt. válaszolt. Ó, de hogy válaszolt? Navracsis ott mi, hogy válaszoltam? Uram, ön egész egyszerűen nem figyel.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 de uram, ez a válasz. Ez nem ad, de ad azt érti meg, hogy nem kell minden szó szerint venni.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 Azért árulkodó, hogy egyszer odaállt, mert kiderült, hogy ő ezt élvezi, és válaszolni is tud. Ha egyébként ez őt foglalkoztatná, akkor máskor is odállna. De ő nem akar vele önnel beszélgetni, és hogyha ön nem akar velem beszélgetni, akkor nem hív telefonon. Ha egyébként egyszer elvállalja, mert korábban megígérte, egyébként nem lett volna muszáj, hogy ez egy kormányinfó lett volna, a légkör is más lett volna. De ez nyilvánvalóan egy stratégia volt nála, jó, ő, ő, ő, ő, ő, ő így beszél, és azt mesélik, hogy én egy párszor beszéltem bele négy szem közt, de az nagyon régen volt már, ő akkor tényleg egészen más. Jó, csak nyilvánvaló, hogy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 ez könnyen úrványítom... lehetséges, uram, de ön most egy olyan dologról beszél, amit az elején nem betett föl. Ugye, öreget Gorbán Féter, nekem két mondat ragadt meg, ki is írta, azt hogy megnéztem, ugyanis éjjel is megvérelt, és azt mondja, az egyik, hogy a korszakváltás kapujában vagyunk, a média erőviszonyok is meg fognak változni, és talán összeszedik magukat a keresztény konzervatív újságírók. Ez az, ami azért régi fájdalom, ezért hallgatom a klubrádiót, mert egyszerűen nem tudok más hallgatni, és ő is érti, hogy nagyon rossz helyzetben vannak a jobb az erőjúságruk, ezt igenis a tegnap. A másik pedig azt mondja, a munkabérek a hóvégén ki lesznek fizetve, a dolgozók követeljék is meg. Ezt az RTL kérdésére mondta. Aki okay, rendben ami... van, annyit eltökőnöknek mondani, el, még bevárom az utolsó telefon. Jó réget. Jó réget. Jó, réget. Jó réget. vagyok, és uh, lehet, hogy megkérdeztem valaki, uh, korábban csak én is kapcsoltam be. Én egy dolgot nem értek, hogy három ugye, média, médiumot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 Teljesen, teljesen kiegyensúlyozott volt, nem? Hát ugye nem mesélhetek sokkal többet, küldött fényképet, gondolom sejtett, hogy kiről. Igen. Mondta, hogy eltűntem, mondtam, nem tűntem el, mert ugye volt, egy kara volt egy születésnapi alkalom, de én akkor külföldön voltam, és nagyon örültem annak, amilyen atmoszférát árasztott. És ha azt kérdezett, hogy ez miért jutott eszembe, akkor azt tudom mondani, hogy közös, ismerős, ennyi.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 Csak egy másik fát választotta. Igen. Hát nézd, eh, eh, 2019 van, eh, két választás előtt áll az ország. Eh, én a magam részéről soha nem lejtettem végig alá, hogy nekem mind a valamilyen közöm kell, hogy legyen, sem magam, sem mások előtt ez nem volt titok. Annak kérdése az volt, hogy a főpolgármesteri jelöltségére indulok-e. Eh, nekem volt egy belső. Döntésem arról, hogy mi alapján döntök, és az arról szólt, hogy ha van olyan politikai forgatókrém, és ezt sikerül elfogadtatni az érdemi szereplőkkel, hogy egy érdemi kihívója legyen Taros Istvánnak, akkor és ez ráadásul egy előválasztási folyamatban történik meg, tehát nem egy alkú, hanem Igen. egy típusú folyamat, akkor én, akkor én nem, nem tehetem meg, hogy ezen nem indulok el. De azt, hogy, ugye, hogy, jól, azt de... ugye jól mondom, hogy ez itt most dupla vagy semmi. Hát bizonyos szempontból, igen, bizonyos ez szempontból csak... nem. Melyik szempontból nem? Hát olyan szempontból nem, hogy, hogy magában nekem az már egy, egy, egy győzelem, és nem tudok nekem az önmagában úgy, hogy ez a győzelem ez a folyamat jött Tehát én azt, értem. Azt, azt, Eztem, azt hogy ez van. Oké, okay. de azért általában, hogyha egy férfi egy nőnek udvarról, akkor más szoktak sikernek nevezni.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 Az én legfontosabb mondásom a erősségem kapcsán, hogy én nem az ellenzék főpolgármesterséget szeretnék lenni, hanem a budapestiaké. Az a, a mondatod, már nem tudom, talán a HBG-nek mondtad, hogy mi a legnagyobb baj Tarlós Istvánnal, az egy zseniális válasz. Hát ez a helyzet, mert ugye erre a kérdésre aztán, aztán volt a kérdés, hogy mi a Tarlós István gyenge, pontja, mit hangzott. Igen. El. És egyébként én úgy fogalmazom, hogy elsősorban a Fidesz, Igen. aztán mégis annyi maradt, hogy a Fidesz, de hát valójában ez a helyzet. Tehát Egyébként, ha akarnám kibontani, akkor nyilván, hogyha egy a legnagyobb probléma szerintem ma Magyarország az önkormányzat szempontjából az, az, hogy egyre kevésbé van ilyen. Tehát budapesti Budapest fő problémája az, az, hogy egy nagyon erős hatalom koncentráció alakult ki, aminek ugye a kávoltzertek az önkormányzatok is. És itt önmagában nem az önkormányzati szabadság kérdés, hanem az, hogy van egy elv, hogy azokat a döntést minden döntést azon a szinten kell meghozni, ahol a legjobb döntés hozható. Most azt hogy a budapestiek nek mondjuk milyen nagy közlekedési fejlesztésre van szükségük, azt szerintem a Budapesti önkormányzatnak kéne eldönteni, és nem egy szinte feljebb vagy lejjebb.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 közszolgáltatásokat fejlesztéseket nyújtani, amelyek városnak szüksége lenne, és szerintem ennek a folyamatnak egyféleképpen lehet véget vetni, hogyha ez nem egy hatalman belüli játszódás eredménye az, hogy mondjuk hol építünk hidat, hanem egyszerűen az van, hogy van egy olyan önkormányzat, ami azt mondja, hogy én a budapestieket képviselem, én nem fogadok, hogy -e, nem politikai átszmákat akarok bívni, hanem kérik egy erős mandátumot arra, hogy ezt, ezt képviseljem a mindenkori kormányra szemben. Én egyébként nem arra készülök, ha megvalaszom a főpolgármesternek, hogy háborúban állok a kormányra, hanem arra készülök, hogy egy, egy feszülő és nyilvánvalóan érdek összehangolást feltételező helyzetben, de mégiscsak egy, egy működő város szeretnék, és ahogy egyébként...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 Hát természetesen, igazából nekem ez a döntés elsősorban, nyilván sok mindent kellene az ember nélkül lehet tenni, elsősorban, vagy 90 ban arról szólt, hogy az a munka, amit én remúlt mondjuk úgy bő, vagy bő négy évben, össz, öt évben végeztem zuglóban, azt a munkát én, én, én nagyon szívesen folytattam volna, vagy folytatnám, eh, tulajdonképpen hiszen mai napig is eh, azért minden ideg szállam, eh, zuglóhoz is kötődik, ugye um, ma is éppen egy légszennyezettségi projektet indítunk el, amit persze fogok fővárosra beszélni, de azért mégiscsak egy... De ha már légszennyezettség, ég... arról tudsz, hogy valamiféle kompromisszumra kezd jutni Ugi Attila, uh, Feri hegyel, ami nem biztos, hogy mindenben pontosan ugyanúgy érinti Budapest Airport uh, a 18. kerületet, mint a 14-et, de hogy ott vannak változások? Most csak a zájról, mondtam. Tudom, tudom, a tudom. <gül> é, é, nem, nem tudok róla, nekünk pont tegnap volt az első ilyen megbeszélésünk, mert a, a, a, a ugye még tavaly évvégén döntött arról, hogy elfogadunk egy intézkedési tervet. Az intézkedési tervben egyébként ugye szerepelt az, hogy a mérnőkkamerával közösen az armé, armé mérőállomásoknak a kijelöléséről. Tudom, hogy az önkormányzat parkolójában van. Ö, ugye az van, igen, még nincsen felállítva, három helyen fogunk mérni zajszennyezettséget, de volt egy ö, közmeghallgatásunk zuglóban, és azon a közmeghallgatáson azért kiderült, hogy a Budapest Airport által biztosított mobil mérőállomás ö, mérés adatai, hogy is mondjam, nem került bizalommal fog, fog, fordulnak a polgárok, ö,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 Ugye ez nagyjából a, valóban a polgármesteri e, hivatal környékén lesz, ott biztonságban nem tudjuk helyezni a mobil mérőállomást. Ő, mondta egy másik mondatot e, a légszennyezettséggel kapcsolatban, ma milyen megbeszélés lesz? Na igen, van egy, egy Európai Uniós projektünk, ami, amiben a légszennyezettség kapcsolatosan csinálunk méréseket, és ma indítjuk ezt a folyamatot. És e, azt csak már arra mondtam, hogy, hogy, hogy, hogy azt mondtad, hogy van egy ilyen búcsú folyamat, valóban van egy ilyen búcsú folyamat. E, és ennek már része az, hogy azért én a főpagármester jelöltség gérfolyzatot küzdelemben nagyon erősen fogok zuglói példákra nyivatkozni. És az egyik példa az, hogy, hogy például Budapesten nem megoldotta a légszegyezettségnek a megbízható és pontos mérése. Már pedig ezen alapulnak úgy a szmogréadóval kapcsolatos uh, intézkedési lépések ezért most uh, egy hónapon keresztül mérjük majd a légszörnyezettség adatokat a bosnyertéren. téren. Erről fogok ma beszélni, lehet, hát ugye a projektnek része az, mi vállaltuk, hogy a mérések alapján és szmogliadó rendelet tervezetet uh, teszünk a főváros asztalára, tehát ha úgy teszik, ha akarnék se tudni, ebben az ügyben nem fővárosi politikusként is fellépni. Egyébként én magam a levegő munkacsoportnak a szmogliadó uh, rendelet javaslatát többször is a főváros elé vittem. Uh, módosít társokra nyitott volt a főváros, illetve modosult is. Itt szerintem legalábbis a tájékoztatási szintekre hamarabb be kéne léptetni. Más dolog, hogy én azt gondolom, hogy kell radikális azt arról róla, nem, hogy erősebb, mert muszáj a, a, a riasztási fokozatban szerintem érdemi korlátozásokat visszahozni. Ezért én kezdeményezni egyezni fogom azt is, hogy a, a régi úgynevezett páros-páratlan rendszámú rendszert, amikor a riasztási fokozat van, akkor újra muszáj bevezetni, tényleg emberek halnak meg a lékszerzőzettség miatt. Drámai adataink vannak ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy itt, itt azt gondolom, hogy, hogy, hogy bármennyire is kényelmetlen ez, és vesződtséggel jár, és okoz problémát, muszáj egy kicsit szigorúbb szmogdja a csinálni Budapesten, de ezt megalapozottan fogunk. Most egy hallgatom, aki egy fontos ember számomra, azt írja, hogy most járok a Szentendre úton, egy füves területen egy patkány mászkár, és ugye ez most olyan a légszennyezettséggel, sem az a zajszennyezettséggel van összefüggésben, de az az illető, aki küldte nekem ezt az SMS-t, hát nem állítanám, hogy gyakran szokott nekem küldeni SMS-eket, és valamiért valószínűleg ezt nem véletlenül küldi. Beszéltünk már egyébként erről, nem először kerül ez szóba. Nem, nem, hát valóban ugye Budapest viszonylag jól állt az elmúlt évtizedekben, így a papkáj szempontjából, Ugye ez egy nem szólítságosan piackonform módon működött, mert úgy tűnik, hogy Magyarországon egy van, van, ami, amit hatékonyan tud egy ECODA város pakálymentesíteni, és ugye egy másik konzorcium elvitte egy árversenyben a volna bio előre ezt a megbízást, mert utólag a főváros de egyébként szerintem, hát hogy mondjam, közbeszerzési jogi szempontból, legalábbis számomra mit adható módon, politikailag nyilván jó szándékból és helyesen, hogy meg háromszor ennek a cégnek a a, a patkányítása adott összeget, amiből, amely pénzből, amely pénznek valószínűleg a feléből, harmadából, a, a korábban jó szolgáltatóbábból, nem jó, is meg tudta volna ezt tolani. Ez egy kellemetlen um, helyzet. Én nem állítom azt, hogy itt lett volna valami üzleti érdek, ami miatt a bámolabiót kifúrták ebből a helyzetből, de úgy tűnik, hogy ez nem biztos, hogy egy ilyen piacon megvásátó szolgáltatás, tehát lehet, hogy hogy itt uh, illomos lett volna uh, nem egyszerűen az állat nézni, hanem inkább a referenciákat. Igen. És ilyen referenciát csak a Bábola van, és sajnos azóta Budapesten ér érezhető módon sokkal több a, több a patkány, ami hát uh, teljes joggal. Mivel nem vagyunk ezt hozzá, szóval megérzem, nem is kell Budapest nem is kell, de azért Budapest nagyon... Uh, jó, jó. El volt kényesztetve ilyen szempontból, hogyha az igazság egész szépen látni akarjuk ilyen szempontból. Más nagybárosban azért ez egy létező probléma. szíve ednek kedves témáról volt szó, egy másik kérdés, hogy maga a téma az nem az, hanem maga a jelenség, ami ellen küzd, de a Fintermonte Zsolt hosszan beszélt arról,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 egy az uglót ez azért érintén nagyon, mert nagyon sok vasúti terület van, ami hát egy, egy, egy bermuda háromszögben van, hiszen a, a kvázi közterület, hiszen a, a vasút az, az kvázi közterület, de jogi értelemben nem az, és a közterület felügyelők, a rendészeink, akik egyébként, ugye volt is egy elhíresült eset, néha szó szerint az életüknek a az lépnek, ott még intézkedést se tudnak, egyszerűen arra már tudnának, és akkor ment a tanakodás, és hát ebben nincs fideszes meg balódik tudászni, mindannyian keresük a megoldást, hogy hogyan lehetne azt elérni, milyen jogtam változással, hogy itt gyakorlatilag legalább intézkedni tudjunk. És hát a Mávis egyébként, ami persze egy nagy rendszer is nagyon nehezen mozdul, és, és de azért tehát érdemi erőfeszítéseket zuglóban is a illegális hulladék. Abban talán még fogok tudni segíteni, hogy egyes felszámolásával. igen, erről beszéltünk. Ugye Zuglóban volt egy óriási terület, amit egyébként ugye a Rákosrendező törnyéken a Rákospatet mellett volt egy óriási szemét lerakó, amit ugye egy bérbadott a Máve területet, és ott Illegálisan fölhangosztak föl egy horiási személytönyet, amit időnként... Jó, azt mondja, döntsd, hogy a mai műsor végén tudunk-e egyébként időpontot egyeztetni, vagy veled mostanában egyáltalán találkozni mind a kettőt tudomásul ne, veszem. Matosz. Mert Aztán akkor van. majd elmesélem, hogy ez hogyan működik, még ennek a hátterét is. Arról szerintem mindenképpen beszélni kéne, hogy van egy plakát, ami úgy kezdődik, hogy tisztelt gépjármű tulajdonosok, és nem folytatom. Igen.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 Indul a fizetős parkolás. Ez egy viszonylag kis területre vonatkozik és nagyon fontos, hogy hétvégére nem. Tehát amikor a legtöbben jönnek a piacra uh -huh. vásárolni, akkor, uh, akkor nem kell fizetni. <köszön> nem csalom fel, túl, de zárójelben feltünteti ez, hogy a Szugló utca kivételével határló utcak, utak mindkét oldala be tartozik a fizetős övezetbe, ezek szerint a Szugló utca azt kivétel. Uh, igen, itt érdemes a pontos tájékoztatásokat figyelni,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 Éppen ezért ugye az föl hogy például szombaton, amikor egyébként ugye jelenzően egyébként zuglójak, meg mások is persze, de vásárlás téjából jönnek és nem tépuszvepalkulás, hanem valóban ez az luti céljuk, használják ezt a területet. Tudom, hogy ez mindig nehéz, csak ugye egy polgármestert, főleg a zuglóit, ugye két dolog miatt messzik elő a polgárok. Az egyik az, hogy nincsen fizetős vezet egy bizonyos részen, és hogy miért nincs már, és mert nem vezetjük be a másik helyen meg az, hogy van.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 ha valaki politikai megyőzése miatt nem talál állást, de egyébként megfelelne felelne valamilyen feladatra, akkor az nálunk nem szempont. Egyébként az se szempont, hogy nekem nagyon sok kollégám van a iről, pontosan tudom, hogy Fidesz szavadó, és kellemesen elbeszélgetünk adott esetben a politikáról is, de alapvetően az újra ügyekről még nem jelentkezett az úr. Úgyhogy lehet, hogy az meg a A másik, hogy nyilváljon. a következő közt, képviselőtestületi ülésen megpróbálod utolérni a szó áthitértelmében Szegedet? Igen, igen, már elkészült az előterjesztés és az, az úgynevezett rabszolgatörvény alkalmazásának a tiltására. Nyilván ennek inkább szimbolikus jelentősége van, mert nem hiszem, hogy önkaratizó cégek egy ilyen törvényt alkalmaznának, de, de hát a szimbolikus dolgoknak is van jelentősége. Akkor most zene fog szólni, és mi megpróbálunk megegyezni időpontban, mert hogy 8 óra 28 felé közeledünk. Köszönöm a rendelkezés állást, jövő héten akkor ne tedd le. Karácsony gerget hallották. Türelem...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 kopoktatása kopogtatással javítani CD lejátszott azért ezt modern világ. 061-4890999 és 0636771161 kaptak tőlem 4,5 percet. Gyülegett.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 0614890999 és 0636771161. Figyelek! Kérlek, mert olyan rosszul értettel, hogy a mexikai útkívő megvan megmarad ingyenesnek, mert olyan dolgozom, aki reggel fél öttről a földről pedig ott hagyja a kocsát, és délután veszítve. Péter, ugye. az élet tele van változással. Ahogy én ezt itt most láttam, visszamegyek akkor ahhoz a papírhoz, abban nem láttam ennek a területnek a változását, de az nem jelenti azt, hogy az folyamán ne érné el. Kérem alásan Bosnyák tér, Bosnyák utca, Csömmöri út, Fűrész utca, Jávorkádám utca, Lőcsei út, Mosztár út, Nagy Lajos Király völgyi tér, völgyi utca, Szabács utca, Telepes utca és a Szubló utca egyik oldala. 06148 90999 és 063677 egy. Soha vissza nem térő alkalom, hiszen minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás. Jó reggelt. Jó reggelt. Én szeretném megtudni, mi volt a tegnapi Értem. Nem. Jó, megmondom önnek. Nem fogom tudni pontosan idézni. Itt van előttem, de a saját írásomat sem tudom elolvasni, majd a tévéműsor kedvéért megpróbálom kisirábizálni egy kicsit jobban. A, a dolognak az a lényege, hogy azt mondta Orbán Viktor nem pontosan ezekkel a szavakkal, hogy neki van egy szubjekt,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 Már nem tudom, hogy mikor ér véget ez a beszélgetés. Jó reggelt, rossz kor, mert olyan izé a hangja. Jó, az egyébként se jó, ha, ha összegeljedünk, én egyáltalán nem akarok összegeljedni önnel. De, de, de, de, keresek egy e-mailt, nem biztos, hogy talán... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az a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 az ott levőkkel szembesülni, akkor ők lesöpörnének engem a pályáról, de ugye engem az árbóckosárban nem az gyűz meg, hogy többen van-e a másik oldal, bár nyilvánvalóan elgondolkodtat, hogy ne gondolkodtatna el. Egy nagyon ízléses, tehát először is magában a műpában rendezni egy ilyet, hát az fantasztikus, tehát az eleve megadja a fényét. Um, jók voltak a beszédek, az öné is rendben volt,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 Ferencváros népét nem fogom leszólni, tehát nyilvánvalóan velem van a baj, túl kényes ízlésű vagyok, vagy nem vagyok kényes ízlésű, nem voltam odavaló, engem óhatatlanul összehasonlítva ebből a Veszprémia estével nagyon zavart, és miután ez egy olyan élmény volt, amely nagyon mélyen élt bennem, és ennek van folytatása, amit majd megosztok önnel, ezt szerettem volna elmondani. Sok mindent nem tört ha, ha tudtam volna, pont, pont, pont, lehet ilyen mondatok nincsenek, Oké, okay. akkor menjünk hát, tovább. Hát ki tudja előre, hogy Bényi Tamászai zenekara éppen milyen napot fog ki. -e a, hogy, hogy hát oda való-e, hogy. Valaki beszélhetett volna velük, minden esetre az elmulasztotta. És akkor menjünk ki az utcára, és akkor már. De, is... de, de, de, de, de, de, és mit kellett volna elmondani, hogy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 Oké, okay, de lehet, hogy nem való a műtába. Hát ez csak Éjjj. utólag lehet tudni. Hát, és, és annyi minden más. Még hát most uh, XY zenekarok nyolcadik búcsúkoncertje, hát mit, mit, mit lehet tudni előre, hogy mi lesz. A közönség egyébként, hát most a, jó, jó nézd, néz, néz, hogy a saját tahúságom azt titkolja, a Csepregi Nándor szólt nekem egyszer, még amikor rendszeresen jártam, de ezt el is mondtam a műsorban és azt kérdezte tőlem, hogy van-e annál rendesebb ruhá, mint amiben egyébként őt is meglátogattam, mert szerinte a Infót azt nem ilyen ruhában kéne megtisztelni.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 mert abban csak megbukni lehet. Hát Úgy, én másfélszer néztem vissza pont emiatt, mert először amit néztem, nem mondom melyik adó, ott csak mindig a főszereplők voltak, a főszereplők, aztán egy másik adon meg tudtam nézni rendesen, pingpongosan, hogy hol az egyik, hol a másik, hol az e egyik, hol a másik. Jó, Úgy én, azért, jobb én, úgy is azért lá jobb. én is láttam képeket, és azt láttam, hogy hát nem öltöztek fel jobban az emberek, Orbán Viktor pedig nem formerben ment el, ahogy Kovács Zoltán se, vagy ha igen, akkor mindesetre azt kiegészítették olyan ruhadarabokkal, amelyben a fordított kést nem lehetett meglátni beleértve, hogy ő seki, aki, aki a fordított késben látja meg a mostani rendszer kritikája, de is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 mert igyekeztem úgy viselkedni, mint valami kultúrlény, és akkor úgy döntöttem, hogy meghallgatok valami komoly zenét, hát hogyha attól majd izé nem esedik az egyébként, nem tudom milyen lelkem, de féletéve a tréfát, ott konkrétan jégpálya volt, olyan helyen, ahová egyébként a nők, ha felöltöznek, akkor magas sarkú cipőbe mennek, az évtizedek óta, és csak azért nem évtizedek óta, mert nincsenek évtizedek, ami ezek az építmények léteznek,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 Én ezt nem az ön mondom, én csak azt mondom, hogy ez Ferencvárosban van, ha nem lenne Ferencvárosban, ez a 12. követben lenne, ahol én lakom, akkor sem lenne normális, de biztos, hogy nem mondanám el azzal, mert törődjön a pokorni. És ezt most nem azért mondom, hogy elroncsom a kedvét, de figyeljen, ott korcsolja a pálya.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 én ezt tapasztaltam, ha rosszul mondtam volna, csak valaki kiavította, amit mondtam, akkor sajnálom én, én ezt találtam. Ez nem valami új hozzáállás az ön személyéhez, csak uh, most a sarka miatt egyébként is úgy közlekedem, amit hát, hát, tehát nem, eddig sem én voltam egy balettáncos mozzulattalkkal, meg egy tigri úgy közlekedik, vagy egy puma különsen, de a honpolába csak azért nem karoltam bele, hogyha én elesem, akkor őt ne ráncsam magammal.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 Eh, harcban állnak. Kik különböző... lennak hát Van a, a, van, van a képviselőtestület, mint uh, tulajdonos, és, és megrendelő, aztán van a, a kiíró, megbízott cég, aztán vannak a versenyzők, tehát a pályázók, uh -huh. és különböző fázisú közbeszerzési eljárások sajátossága, hogy különböző fázisok vannak. Általában 25-37, ez konkrétan így van lépésből áll egy közöszerzési folyamat, és bármelyik ponton bárki támadhat és értelmezhet és fordulhat ide, fordulhat oda. Csak ebben az ügyben a Ferenc Vassajon kormányzat három különböző típusú szerepben mondhatnám is, hogy tesszeleg néha, de vagyunk, és, és hát én, én, én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 Most, ferik, Mert ez a, a mondat fel, nálam így igen. szól Bácska Leferik, János Ferencváros polgármesterét Többször kerestük. Ha van jelentősége annak, hogy önt egyébként kijelölt, akkor természetesen hozzáteszem, de egyen örökjelzőként a Fideszes Bácska János, ez számra nem létezik, de itt belülem van kevesebb aztán lehet, hogy meg is szünökező ügyben. Bácska János Ferencváros Fideszes polgármesterét többször kerestük az ügyben, azt tudakolva indít-e vizsgálatot, tesz feljelentést, de nem reagált kérdéseinkre. Kerestük a BRFK-t is, hogy érkezett-e feljelentés, Rendekel, rendeltek el nyomozást a történtek miatt, de cikkű megjelenség nem kaptunk választ, a rendőrség az hál' Isten, nem Fideszes még. Na <hály> jó, de hát most van ön bele, hogy hát hogyha feljelentést kell tennem, lásd a parkolás előző fejezetét. A saját cégemet is följelentettem. Ha föl kell jelenteni, akkor följelentem, hát nem, nem tudok mást csinálni. De ebb, ebben az esetben még nem jutottunk el odaig nekem feljelentést feljelentésének. Az... olyan vagy Na. amolyan oknál fogva. De ebben Tehát a szövegben, de itt arról hogy a tender lebonyolítása nem csak jogszerűtlennek, hanem összeférhetetlennek is tűnt.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 van egy jogerős ítélet, hogy MD nem bűnöző. De egy évig az volt. Tehát, mi, mi, mi? Tehát, jó, ebből meg lehet élni nyilván. Megélni, nem lehet... hangulatot tenni igen. Ja. Cserében mindenki hangulatot kellett. Lassan az, hogy én nem keltek hangulatot, vagy nagyon igyekszem rá azzal, így szerintem teljesen a divatból. Azt árulja el nekem, csak közben túllapoztam rajta, de nem, van nekem egy külön lapom,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 atlétikai stadion, ahol ezt a nagy eseményt fogják csinálni, és hát úgy Ez egy télen is nyitva tartózkodott? Ez igen? igen. Mert a fénykép alapján igen. És most már ennek eljött az indokoltság, tehát ez most hát má... Ha van, van olyan, hogy objok, skurus akkor szegény nyitók de ilyen volt. Hát szerintem, ha 50 jártak oda, hmm. de nem akarom megbántani azokat, hát kívül esett minden közlekedése, meg egyéb lehetőségen úgy-amúgy. Éppen ezért, akik odajártak, azok nagyon hűséges és aranyos hódolói voltak ennek a kis uszodának. Az élet ilyen. Jön az atlétikai világonosság, úszzaza meg megy. Most két olyan téma jön, amit ön prezentál, úgyhogy hallgatok. Ja, hát te nem volt. Jó, tehát. Ugye hát, ilyen, most már most már, el, ne, ne, ne, nem. Nem, nem, most, most Eddig én szerváltam, most ön szervál. Ja. Magyar Kultúra Napja, január 22-e. Készülünk, Pince Színház egy nagyon szép emlékműsorral éppen a kultúranapján elújt Vörös Sándor, évvel ezelőtt Vörös Sándor és Károly Jami ötészet előtt ezzel fogunk megemlékezni róluk is, és hát a Magyar Kultúranapjáról a Pince Színházban. Ehhez képest az Ádámok és Évák, ami egy nagyon helyes kezdeményezés Ferencvárosban, hol a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 Közben én nagyon keresek egy e-mailt, amit a, a küldött, kulturális, uh -huh. természetű és Ferencváros, de hál' Istennek ő még egyszer szervál. Igen. Szuperkórház tervei napvilágot láttak, tehát a három, nem tudom, el volt a -e róla szó. Nem. Nem, a, tehát ugye az észak az majd érinti őket is, bár ugye a Honvéd Kórház és egyebek.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 Családi mesedélet és filmvetítések is várhatóak. 2019. január 24. és 27. között mindenből a Startfesten kaphatnak izelítőt az érdeklődők, a nyitó hétvégén közreműködnek a a írók Szövetsége, a Tekergő egyesület a Mit játszunk társasjátékklub, a Messzelátó Együttes, és a Szieterna DAM, Dam Budapest, Budapest 9. kelet Ferencváros önkormányzata. E -e nem tudok hozzá mit tenni, mert most hallom először de minden részletet, hát én is itt akkor köszönöm. Várjon, most ebben, a, ebben a pillanatban elküldjük. Ilyen gazdag a város kulturális élete, hogy rendeznek a, a polgármester tudta is beleegyezése nélkül is e, kulturális eseményeket, amiből hál' van bőven. Tehát a, az óriási intézményekbe és művanezeti színház, e, Róluk is lehetne rendszeresen és sokat beszélni, de ugye saját szervezésben, rendezésben és támogatásban is uh, vizuálom. Tudunk időpontot egyeztetni, mert akkor önnel is megtenném belejött, vagy a szerződés körülményeit, ha bár mindenki nagyvonalú és évvégéről beszél, de nem biztos, hogy nem az önkormányzati választások idei kellene, de ezzel nem szórakoztatnám a nagy érdemült, átmenetleg elkölt Elköltözöm, elköltözöm, kötöz... elköszönök. Ez a civil nem mutat különösebben jó előjeleket, és addig önnel beszéltem. Addig még regenerálódhat. Az nem biztos, amennyit én aludtam.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 061-489-0999 és 06 3677 Jó reggőt! Jó reggőt, Pilar, meg azt szeretném megkérdezni, hogy látta-e a Gulyás féle reakciót a interneten a spinózában, amikor megszólította a pukkodat? Éh, én akkor már nem voltam ott, a barátnőm megírta, láttam is, Gulyás Márton volt.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 Írnám, hogyha lenne egy ilyen ember, hogy puklászó ilyene vagy sem, ez be hadd ne nyilvánuljak meg. De azért most például azzal az igényel fellépni, hogy ezt a mai műsort kezdjük előről, azért sem lehet, meg 9 óra 5 perc van. Értem, értem, értem. Jó, jó, köszönöm. Azt tudta mondani a Honpola, aki egyébként ugye általam került oda, mert én hívtam fel a szíves figyelmét arra az operai eseményre, ami ott volt,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 Köszönöm szépen. Oké, okay, hello. Szia. Most lehetséges, hogy én küldtem valaki embernek. Ugye? A honpolának üzenem, hogy a tegnapi SMS váltást egyel kiegészítettem, és arra most kaptam választ. Ezt majd elkedelmesélem. Fantasztikus nap volt a tegnapi. Soha nem fogom magamnak megbocsájtani azt, amit a lányomnak mondtam. Hál' Istennek a hompolának nem mondtam, hogy ilyenkor a lányom megkérdezte, hogy szeretem, és azt mondtam, hogy legalább annyira, mint a munkámat, hát hogy az egy milyen borzasztó válasz volt, az el kellett volna sügjetnöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt hogy 8 óra előtt volt egy jogdíj az betelefonáló,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 ezért hogy minden hónap a 12-én, illetve a 12-e hétvége, akkor előtte való pénzeken mutatják a nyugdni a Magyarországon. Ezt most megnéztem az interneten ez erre az évre is így van De Most ezek után, mivel én már nyugdíjas vagyok, megnéztem, és nem ez a számlára valóban a pénz. Tehát ez azokat a nyugdíjasokat érinti, akik számára kapják a pénzt, pontosan minden hónapban, ugyanabban a időpontban. Na most ez elég furcsa, hogy volt a karácsonyi után, és a nyugdíjas utáni első hónapban nem kapják meg az emberek rendben. Az, hogy nem kapják meg az emberek, azt hagyjuk, mert azt nem tudjuk. Se ön, se a másik ember nem kaptam meg, ezt pontosan értem. Ő, őszintén sajnálom, két ember között már lehet húzni egy egyenes. Ne, uh, nekem nem lét kérdés, de... de ne, az nem, az nem, nem, ez teljesen lényegtelen, ha netán bárki, aki felelős beosztású. Van nekem olyan hallgatom, aki korábban ennek ehhez volt köze. MT a monogramja...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 De kívánom önnek, hogy ez a mai nap folyamán... Önnek igen, valószínűleg megérkezik szerintem, de hát... De, de, ja. de még egyszer a hibát pedig ezt írták, hogy ez pontosan mit jelent, ezt banki szakemberek jobban tudják. Köszönöm szépen. Szia, Laur, még valamit? É, igen. Úgy, úgy megnevettetett reggel kor az egész napomat bearanyozta a nagyfarkúval... <laughs> Minden? Még mindig nevetek. Én, ezt, még mindig én ezt értem, de azt, azt maximális tisztelettel mondtam, és egy olyan környezetben amelyben minimálisan érteni. se volt félreérthető. Igen, magamra is vonatkoztattam. Érteni. De nagyon jó hát, ez poém csak, még. igen, hát egyrészt jó poém, másrészt ezt igazán azok tudják értékelni, akik egyébként vannak ilyen helyzetben. Fantasztikus érzés rádioműsort vezetni. Fantasztikus érzés lehet a Webli-ben fellépni. És a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 tájéken történt, soha nem esett meg velem. Soha. Jó, záró zene és utána akkor 9.21-ig maradtam, és remélem odaérek a civil pályára. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 5 perc alatt el fogom történni, hogy lesz-e hétfő műsor vagy sem. Tudják, az a helyzet, hogy nagyon rosszul alszom, és azokban a napokban, amikor nem vezettem műsort, én fél kilencig aludtam, ami nálam teljesen ritka, de annyira rabszodikusan és annyira keveset alszom, hogy valahol hajnaltájt beindul az alvás, és akkor fél 9 kora felébredek, akkor nem lehet kell egy vezetni, és hétfőnye nincs semmilyen hivatalos program. 9 óra óra 22 előtt meg fogom mondani, hogy mi a helyzet. 061 9 9, 9 9 és 06 36 7 7 1, 1, 1. Figyelek, ha van mm. Jó reggelt. Most nem tudom, hogy én nem hallom, mint hogy a kontakt hiba játszik. Jó reggelt. Jö reggelt. Meg kéne halkítani a rádiót, mert mindig kétszer volt, kétszer volt, kétszer lesz. Halló. Igen. Na jó. Gyurregat. Önnek is viszont Megnézem, hol tart a dollár. Még egy kicsit lejjebb vagyok, én ajánlani tudom önnek, hogy vegye le a dollárt. 279 régen volt. Jó, a váltónál biztos 280 fölött van, de nem sokkal. Tessék. Mm ha, -hmm. Hát ebből is látszik, hogy nem könnyű telefonálni.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 Kosz vajon mi lehet? Nulla hat egy, először. Ja írnom írnom kell hogy köszönöm. De hol a dúsa e itt -e? van. 061 és 0636771161 30 6 7 7 1 1 6 1 másodszor. Megtörtént. Megkapta. Vagyok elég gyors. 061 489 és 06 Senki többet? Hát jó, akkor ha ez a műsor ilyen lett, akkor úgy is fejezem be.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 20 van. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Igen! Jó reggelt! Cs? Még 28 másodperc van. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó